Закони и методи на мъдростта Веднъж дойдоха от града група студенти и пожелаха да поговорят с учителя. Той ги прие и в разговора с тях изказа следните мисли. Досегашните науки имат много аберации. Значи става неправилно пречупване и за това нещата не се виждат ясно. Както светът е създаден, отлично е създаден. Ние нямаме вярно понятие за света и нашите учени го изучават механически. Методът трябва да се измени. Каквото се преподава в съвременната наука е добро. Само, че основният материал трябва да се преработи. Задача на науката е да събере материал и всеки от вас да знае как да го разработи. Има принципи, закони, сили и форми. Силите направляват формите, законите направляват силите, а принципите направляват законите. Трябва да се посочат пътищата, по които да се учат законите на природата, методите, по които се постига това и какви трябва да бъдем. Един студент запита какво ще кажете за отношението между човека и природата? По състоянието на природата можем да познаем каква е човешката култура. Ако брегът на една река е разнебитен, това показва, че хората не са чисти. Човешките мисли и чувства упражняват влияние върху плода. Щом хората са добри плодовете ще бъдат много хубави. Няма да имат никакви петна. Ако влезеш в една градина и видиш, че плодовете са хубави, да знаеш, че този човек е добър. Ако човек е добър, и клоните на дърветата ще бъдат правилно разклонени. Един студент запита как се обяснява тази зависимост между хората и околната растителност. Когато човек мисли, той изпраща няколко мислителни радиовълни, които се поглъщат от етерните тела на околните растения и ако тези мисли са били криви, неправилни, те ще повлияят по съответен начин на растителните етерни тела, ще предизвикат в тях неправилни течения и това ще се отрази върху външните им форми. Възпитанието на човека се отразява върху растителното царство. Ако разгледаш кожата на плода с микроскоп, ще четеш много работи написани върху нея. Когато ти е тежко, когато си неразположен, когато имаш някоя голяма мъка, намери някое вековно дърво, облегни се на него с гърба си и кажи моля те, вземи моята скръп, моята тягост, дай ми своето спокойствие. Защото дървото е спокойно, бурята и градушката не го вълнуват. Ще стане приливане на магнетизъм, на живот от дървото в човека. А дървото лесно се справя с човешката скръп. Друг студент запита. Има ли известна зависимост между човека и времето? Има. Има. Щом на известно място хората стават по-добри, то небето там се прояснява. Дъждовете идват на време, вятърът духа на време. Щом хората станат по-лоши, то и времето заприличва на тях. Хората със своите неправилни мисли, чувства и постъпки създават анормални течения в природата. Та нали също така, ако се щупят прозорците на една къща, ще има течение. Човек, когато има разрушителни, отрицателни мисли, чувства и постъпки, изпраща навън в природата разрушителни енергии, които нарушават правилните процеси в нея и създават неправилности. Тази промяна на времето сега, бури, циклони, се дължи на събитията в Европа. Силна е човешката мисъл в своето положително или отрицателно действие. И човек трябва да има усет, да влезе във връзка с природата, да оценява какво нещо са светлината, въздухът, пролетния ден. Тъй, че има неразривна връзка между нас и природата, развалянето на времето често зависи от нас. Ние мислим, че като сме поставени в света, можем да направим някому пакост. Не. Това, което направим, ще засегне преди всичко нас, индивидуално и общо. Когато в едно село хората станат много лоши, то мозъкът им става много активен и излъчва такива енергии, които разпръскват облаците и в селото не пада ни капка дъжд. Когато хората имат лоши мисли, дъждът се отблъсква. Със своите добри мисли хората привличат дъжда, влагата. Каквото мислим, съответното става. Развалянето на времето се дължи на войната между Русия и Германия. Двете страни си пращат, една против друга, грамадни разрушителни енергии. И това разбира се влияе върху климата. Когато известни миротворни елементи вземат надмощие, на това се дължи едно малко подобрение в барометъра. Учителят показа барабанния барометър, който беше поставен на масата и каза Тук около цилиндъра е обвита лента върху, която една игла отбелязва Всяко най-малко колебание във времето във вид на зигзагообразна линия, която отива надолу и нагоре. Когато причините са механически, тези ондулации в барометъра се пишат по един начин. Когато причините са органически, те се пишат по друг. А когато причините са разумни, психически, по трети начин. Тук спадат влиянията на твърдата почва, на водите, на въздуха, на температурата, на светлината, на психичните състояния. Има и ред други причини. Те са от невидимите. На времето човек не бива да заповядва. Може да каже, моля, може ли да се поотложи за малко? Ако не може, ще го приемеш. Дъждът е едно благо. Но градушката, едра някой път като домати, е опасна. Добре е да ни духа вятърът отзад, за да ни върви в чувствата. Това действа приятно. Отразява се добре и върху гръбначния стълб. А когато вятърът духа отпред срещу гърдите, това е полезно за волята. От и да духа. Вятърът винаги има добри влияния. Само, че човек не го разбира. Няма нищо излишно в природата. Всичко в нея действа възпитателно. Един студент запита, има ли връзка между човека и земетресенията? За земетресенията има много причини. Някои от тях са чисто механични, тектонични, но зад тях има други разумни причини. Освен тези причини, може да влияе и човешката мисъл, особено ако е колективна и ако има отрицателен, разрушителен характер. Тогава такава мисъл със своите радиовълни създава в атмосферата разрушителни електромагнитни енергии, които могат да повлияят върху земетресенията. Човешката мисъл може да произведе цяла катастрофа, може да се разруши равновесието, дишането на земята. Има доста кухини в земята и тогава могат да се срутят. Геолози днес разглеждат земетресенията предимно от механична страна, а писанието казва на много места. Да живеете добре, за да не ви избълва земята. Когато ще става земетресение, изпитваш безпокойство. Не можеш да спиш, защото се развива много електричество. Щом петлите престанат да пеят, това е признак. три 4 дни преди земетресението, кучетата се събират на глутница вън от София. Змиите излизат от дубките си и бягат. А у нези хора, които имат силно обоняние, възприемат във въздуха миризма на сяра. Невидимият свят някой път отлага земетресенията. Един студент запита Какво значение има положителната човешка мисъл? Каквото вложиш в природата, то се реализира празна дума да се избягва. Трябва пълна дума. Забрави думи като не мога, беден съм, не го знам. Казваш, тази работа няма да я бъде и така става. Казваш, то се видя, че така ще прекарам живота си и така прекарваш. Затова избягвайте отрицателните мисли. Като ви нарекат извеяни, вие кажете, че сте извеяно жито, което париструва, и че не сте слама. Ние виждаме само опакото. Възмущаваш се, че една кола вдига прахоляк по пътя си, но че ще постигне нещо добро, това не виждаш. Истинска философия е. И в най-отрицателните неща да намираме все нещо добро. После хората могат да си влияят един на друг със своите мисли и за това са отговорни. В това отношение те представляват скачени съдове. Като намислиш нещо или като извършиш нещо, твоята мисъл се предава на много други хора и те могат да направят същото. И ако твоята мисъл или постъпка са лоши, ти си отговорен. Като си научил урока си хубаво, ти в този ден си помогнал на хиляди хора. Ако не го научиш, той много други няма да го научат. Всяка една постъпка в природата има отношение към цялото. И цялото има отношение към своите части. Някой път наредите картите една до друга изправени. Като бутнете една, налягат всичките. като направиш една погрешка, то много други ще паднат. Ти си свързан с мнозина други. Минаваш покрай някоя градина, обкичена с плодове и казваш да мога да си набера, но се въздържаш. След теб някой друг мине, но с по-слаба воля, Приема твоята мисъл и открадва. Така, че когато някой извърши кражба, и другите са отговорни. Един човек ще направи престъпление, защото някой си негов длъжник не му се издължава. Ти дай парите на лицето, което има да взема, и спаси онзи човек, защото като дадеш, ще повлияеш и на другите да направят добро. Искаш ли да имаш влияние в света, направи добро. Когато един човек поправи една своя погрешка, той помага на цялото човечество, защото мнозина ще поправят своите погрешки. И когато допусне една погрешка, той причинява вреда на всички, които са свързани с него. Затова всякога трябва да се държим в правия път. Като обичаш някого, всички добродетели от целия свят идват в него и му дават цена. Ако другите не бяха добри, той не щеше да бъде добър. Има един вътрешен закон. Каквото и да направиш, засягаш целият организъм на живата природа. Затова, когато измъчваш един човек, това се отразява върху съзнанието на Бога. За което ще имаш и въздаяние.